Galaxii Și timp și spațiu poate vom înfrânge, Și vom culca pe labe învinse hăul, Cu lațe gudurate ca dulăul Sau ca ursoai catăvălită în sânge. Mai mult scârâșniva în carne fie răstrăul, Cunoașterii și al vrerilor nătânge, Și or fi în taina ce se tot răstrânge barosul, Omul Cosmosul. Chimenul și-l păstrează doar minunea, din noi cu oarbe ceruri nepătrunse în care dorm tenebra spurcăciunea și îngerul cu coastele împunse, și unde scormonim în van genunea ca în căutări de galaxii ascunse.